Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ennette pysy minussa. Minä olen viinipuu, ja te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää sillä te ette voi tehdä mitään ilman minua. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt, ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen puhunut teille, että minun iloni olisi teissä, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä, yhtäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee vaan minä sanon teitä ystäviksi, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä, Minun nimessäni hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Jos maailma vihaa teitä, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te olisitte maailmasta, niin maailma rakastaisi omaansa. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta. Sen tähden maailma vihaa teitä. Muistakaa se sana, jonka minä sanoin teille. Palvelija ei ole Herraansa suurempi. Jos he ovat vainoneet minua, niin he painoavat teitäkin. Jos he ovat ottaneet vaarin. Minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä puolustaisivat Syntiänsä. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi hyntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen. Joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.